Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervuszok, kedves hallgatók, úgy fiatalok, mint öregek. Ez itt a hármas könyvelés 96. vissza kellett számolnom adása, és az a címe, hogy Boldog születés és bold. Boldog Szulina Yeah. Örde, da, da, da, da. <gül> <gül> <Az> a dagszületésnapat. Az egy cínyen. <gül> Nézd lehetett volna valami is. Oh, oh, oh, oh. Aztán fizetjük a jogdíjat, nem tudom. <gül> igen, igen, menjünk tovább a hírekre, mielőtt elérzékenyülünk. Oké. Okay. Um, nagy csend, én beírtalak az elejére, de kérdés, hogy szeretnél -e beszélni a most induló podcastunk néven Zomod újabb csillagáról. Egyetlen mondat, hogy van egy tesztadás, aminek irodalmi vetülete is van erősen, nem? Azt lehet mondani, és ott lehet elérni, hogy www.01beszélgetések.hu ékezet nélkül. De benne lesz az adásban, adás napróban. Így van, így van, meg benne van mindenféle hármas könyvelés közeli erőforrás. <gül> Úgyhogy tessék bele hallgatni. Rögtön át is adom neked a mikrofont, Ádám. Köszönöm szépen, szeretném megköszönni édesanyámnak, édesapámnak. Nem, van Locus Avard, Locus D-nak a shortlist, ha rövid szoktuk mondani magyarul? Vagy nem mondjuk sehogyan? Én azt szoktam magyarul is mondani, hogy shortlist. Uh -huh. <kül> Pardon, ez is egy megoldás. Ami azért izgalmas, mert ez, ez úgy szakmai díj, hogy nem mindenféle amerikai rajongók szavazzák össze, hanem, ha jól a akkor van. És, és egészen érdekes. Egyrészt az, hogy erre is feljutott Lois mcmaster a Captain War Patriots Alliance című munkája, de ott van a Balázs új kedvencének, ez a James S.C. korinak a azt hiszem a harmadik kötete, van mm -hmm. egy Kim Stanley Robinson, akit szeretünk, van egy John Scalzi Red Shirts valamiért, és uh, ott van rajta az utolsó, vagy várhatóan utolsó Janem Banks könyv a Hidrogén szonáta. És hát van itt még egyébként uh, fantasy regénydíj, uh, Young díj, ahol ahol csupa-csupa kedvencünk kaphat kizárólag díjat, tehát nem lehet mellélőni igazából. Igen, azon csodálkoztam is. Nagyon érdemes végignézni. Egy fél évre biztos, hogy tudja tematizálni az embernek az olvasmánylistáját. Pusztán ez egy, egy ilyen díjőzön lista. Komolyan, már rossz az ilyen jó lista, mert az ember nem tud kinek szurkolni. Az egyetlen dolog, hogy rápillantottam, és itt van a regények között jel a jelölve a Kim Stanley Robinsonnak ez a 23.12 című könyve, és arról tudjátok mit ott eszembe? Hogy én azt elsúgnyogtam, azt nem fejeztem be. Mutatunk rád újjal. Vagy befejeztem? Nem is tudom. Hát, ennek jobb lesz, ha utána nézek. Jönös hallgatók. Befejezte Balázs? <gül> Oké. Okay. Nagyon-nagyon ígéretes. És most, hogy megint van kindelőm, mert a héten egyébként törtem az előzőt, ami három évig szolgált engemet. Most megint vehetek e könyveket majd egyszer csak Mondjuk el, hogy Kindle kicsomagolós napunk volt. Igen, igen. Én, nekem meghozta a post a világítósos paperweight típusú Kindlemet, amire egészen eddig azt mondtam, hogy hülyesség, mert minek világítás, meg egyébként is van fény minden a lakásban, és az áramszánat is rendszeresen fizetem, de az így szexi tekergetni rajta, hogy most világít, most nem, most látsz, most nem. El lehet vele játszani. Aha. Nekünk meg a baráti körbe adódott egy pontatlan Kindle Fire tablet, megolvasó és azt a feleségemnek kénytelen voltam megvásárolni, mert nehogy már, ne, ne örüljön neki valaki. És ott és tartunk, tart. hogy így beüzemeltük már. És én tuningokat raktál rá, hogy legyen rá android szoftár, meg minden ilyesmi? Nem, nem. Mert csak beléptél a Igen, és letöltöttünk egy könyvet. Az a, az a másik, ami érdekel, mert az enyém az annyira régi volt, hogy arra már nem, nem adtak ki semmit az égégyat a világon te nem volt benne X-ray, nem volt benne tüdőszűrő, meg az összes többi hülyeség, amit beépítettek. És most meg fel lehet rakni ezeket, amiket annyira szeret Dworkill megírni egyes, vagy Új magyar szótár, új ez, új az elválasztás, stb. Ezeket most végig lehet próbálni, próbálok ellenállni neki. Aha. Viszont teljesen el lehet téríteni itt a hírektől a dolgokat a Amazon-nak kapcsolatban. Én meg kipróbáltam még egy szolgáltatást az olvasón, meg a hangoskönyv összeszinkronizálása. Van ez a Vispersing Immersion Read, vagy valami hasonló fantázia nevű szolgáltatás. Hogyha az ember megveszi a, a, az e-bookot az Amazon-tól, és az Audible-től hangos könyvet, akkor szinkronba tudja tartani, hogy hol tart. Azt most kipróbáltam <gül> a Dan brown az új regényével, Ö, és talán egy-másfél egy át hallgattam, aztán olvastam itt, egy fél órán át, aztán megint hallgattam a dolgot, és teljesen szürreális élmény volt. És hogyan szürreális? Úgy, hogy jó, hogy ilyen ó, mennyire király berakom a anyósüléssel elmesélni, miközben megyek két lámpát, Aha. és majd olvasom tovább, vagy nem? Hát műszakilag egy annyi probléma volt, hogy kikísérletes, igazából akkor szinkronizálja be a hangos könyvet, ha előbb ki killezem az audi ből alkalmazást, és újraindítom, tehát hogy csak simán visszaváltottam az aktív taskra, akkor valahogy nem került szinkronba, de amikor ezt leküzdöttem, akkor meg az volt a furcsa, hogy ugye a narrátornak van egy adott hangja, és akkor elkezdem olvasni én a szememmel a szöveget, és akkor a belső hangoz nem passzol egyáltalán valahogy, nem tudom, tehát volt egy ilyen eh? furcsa élmény. Hát könnyebb volt visszatérni a hang, tehát a felolvasásra, furcsa mindig a, a saját olvasásra váltani. De mindesetre jó pofa dolog, hát nem fogom ezt gyakran csinálni, most az né felhalmozódtak a kreditjeim, mert pár hónapon át nem, nem váltottam ki könyvet érte, és akkor ezért befinanszíroztam ezt a tesztet. De hát gyakorlatilag tehát túl túl drága lenne, hogy, hogy mind a két platformon megvegyem még így diszkontosan is a dolgot. Vannak ilyen esetek, amikor ilyen egy-két dollár után dobálnak, ha más nem, akkor klasszikusokat. Lehet, hogy azt érdemes megnézni. Minden esetre ilyen életstílus dolognak milyen jó már nem, hogy mit tudom, én tömegközlekedsz, akkor mondja a füledbe, aztán mikor már rendesen tudsz olvasni, akkor ott folytatod. Tehát egy ilyen luxus élmény mindenképp csak hát nyilván Viszont... drága. Viszont a van valahány linkem, adás előtt úgyis arról beszélgetünk, hogy ki az öreg, meg hány éves, és ez egy olyan link, amit az ember garantáltan egy olyan tíz évvel idősebbnek érzi magát, mint az ideális lenne. A következő képen a teljábbi fel kell menni a Goodreads-re, és megkeresni egy, -egy klasszikus regényt. A Dracula tökéletes erre a célra egyébként. Ott kiválasztani azt, hogy mit írtak róla emberek, és listázni csak az egycsillagosokat csodálatos. Láttam egy-két mintát erről, és hát igen, az emberek az arcukat a kezükbe temették utána. Borzasztó, rettenetes, csodálatos, tényleg. Igen, igen. Olvastam a twilight azután azt hittem, hogy az eredeti jobb lesz. Ez a vélemény, az önmagában ebben egy világ van benne. Ez olyan, mint egy ilyen kis törza. van az a gömb, hogy és havazik benne. Ez pont ugyanaz. Úgyhogy az, az egysillagos értékelések azok zseniálisak. Amazonon is érdemes nézni, de, de ez... Jó van. A következő nem, nem röhögni. Röhögni. Az is vicces, a következő, amit ide beírtál. Hát, az inkább ilyen kis szállalmaska. Még bármi lehet. Igen, igen, igen. A rövid hír az, hogy uh, fúzionál a Libri és a Shopline, amely Shoplint mi buklánként ként ismertük korábban. Mi nem mondhatunk ilyet, mert nem ilyen 18 karikás az adásunk. Hogy már oh, jó. Bocsánat, tehát Dougalipris és a Shopline. <gül> és a gyermek, aki születendő ebből az üzletből, az majd, ha minden igaz, le tudja nyomni az amazon vagy legalábbis fel lesz készülve arra, hogy az Amazon egyszer bejön a magyar piacra, vagy legalábbis attól fél mindenki ezen a magyar piacon, hogy az Amazon egyszer bejön, és akkor csak nézzünk, hogy mi van. Minden esetre, hát nagyon furcsa ez az egész, csináltak egy olyan olyan bizniszt, ahol igazából nem, nem az egyik vásárolja fel a másikat, hanem tényleg összeolvannak. És Bocsak, hát igazából... hogy hagy idézzem az első sorát a cikknek. Egymásra talált a könyvpiac két nagysága. Ez az egymásra találás, milyen más? Hogy elképzelem, ahogy tudjátok, így a tengerparton így futnak egymás felé, és akkor egy fújja hajuk a szél. Igen, igen. Ákos, csináljunk egy közös könyvesboltot. Neked is van egy, nekem is. Uh, Mindenesetre nem tudom elképzelni, mi lesz ebből. Tehát Pont kettő olyan cég, ami úgy nagy-nagy, de ebben a e dologban, ahol nekik nagynek kell lenni, mind a kettő balfasz volt. Vagy, vagy semmilyen, vagy ízetlen. Tudjatok azt képzelni, ebből valami most lesz? Hát nem csak e-könyves szemszögből lehet ezt nézni, tehát a shopline az már jócskán jó, az általános uh, uh, online kereskedelem felé ment, és uh, én, én azt nem tudom, hogy milyen befolyással lesz egyáltalán az én életemről, hogy általában. Most azon kívül, hogy tényleg át lehet venni a LibriBall-ban a bukrájrendelést most. Meg mehetsz az... a ShopLine kávézóba. Vagy... Igen, igen, igen. Tehát, hogy ilyen apró dolgok, tehát, hogy mit, mi fog beszélni hogy az életem, amire úgy lehetőségek nyílnak. Én ezt nem látom. Nem látom, hogy különösebben koncepció lenne mögöttem ami... Ez egy jó, jó dolog, nem, hogyha van kb. hasonló méretű két játékos, akik valamilyen szinten versenyeznek egymással. Igen. És akkor most ez a verseny úgy... Most majd hogy marad az Alexandra, a nagy, nagy hallgató másodiknak. De egyébként Gabi te vette már bármit a soplányról, ami nem könyv. Te jutott Ő... teszed be, hogy kéne egy jó porszívó menjünk fel a soplányra? Nem, nem, nem, nem. Nem könyvet vásároltam. Ezek gyerekjátékok voltak. Mert nekem CD volt a leg, legtávolabbia, ja, ameddig merészkedtem ezzel a, a konglomerátummal, de még mindig nem éreztem azt, megötte, hogy egy, egy annyira nyitott meg, annyira nagy dolog lenne, mint az Amazon, amikor nem könyvesboltot játszik, hanem minden mást. Igazából én, én könyven kívül is nagyon veszek mást ornán, tehát olyan isten, tehát igazán látatlanban valami erre még nem szoktattak át minket itt. És a shopline is valahogy kevés, vagy pedig nagyon küzdenek, vagy legalábbis ott tűnik. Én csak ilyen tartalmat vásárolok szintén, ha. hogy mit tudom én, zenék, meg könyvek, meg mit, filmek, meg ilyenek, de nekem mondjuk, én úgy vagyok az online vásárlása, hogy ami, ami tárgy, vagy valamilyen dologot nem hiszek a raktárkészletbe itthon, tehát akarom három hónap múlva, vagy valamikor megkapni ezeket a dolgokat, és azért nem szoktam, csak egyébként vennék mindent. Most meg kell nézlem, hogy van-e virágföld, mert a múltkor hazacipeltem belőle, kg volt és az nem volt jó, de egyébként nem tartanak. Hmm. Ez pedig milyen jó lenne. Hát marad a Tesco, vagy a Igen, az lesz a következőt, kipróbálok. Opa, Mit Gabi, te híred, nekem pedig úgy látom, hogy valaki kapál ezt az ajtómat, mindjárt visszajövök. Szerintem öcsémet zártam ki. <gül> Viszont a visszhangot itt vette az Ádám. Igen. Addig beszélgetünk a vízhangunkkal. Na, mint ha eltűnt volna. Olvast föl addig ezt a jó kis... A hírem? Te hát, vagyis a témámat? Témáda. Igen... Csak megint elgondolkodtam valami felett, és szeretek ilyen témákat bedobni, vagy az lesz, hogy megalázva néma csendben, mondjuk mm -hmm. <gül> néhány másodpercig, és rájövök, hogy nem kellett volna szóbaznom, vagy az, hogy talán kialakul valami érdekes véleményem, amivel gazdagabb leszek. Most éppen a film megfilmesítés megint, de abból a szempontból, hogy nem tudom, hogy nevezik, vagy nem tudom, hogy nevezik, mert ennyire nem vagyok járatos a sorozatok világában, a TV sorozatok világában, de most vannak a nagy pilot t És volt kezdte egy Nick a egy fiúról című sorozata, amit megfilmesítenek, és hogy ez egy. Mert hogy ebből volt egy mozifilm, ugye? És akkor most lesz TV sorozat. A sorozat lesz, hogy, hogy mozifilm volt talán, azt volt egy ilyen CIA, talán euh, volt egy azt a klasszikus angol euh, csinos fiú színészt. Aki és a botrányba Grand. keveredett. Júgrantő az. Igen, és euh, Szóval, hogy így sorozatot már csinálnak uh, híres vagy népszerű könyvben. Aztán Kemben, meg a Nagy Getsbig volt a nyitófilm, ami gyakorlatilag egy szerelet bemutatva az egész világon. És én úgy érzem, hogy mindenkinek felhelyetett az érdeklődéset, tehát hogy rákattannak az emberek, miközben ki tudja mikor olvasták utoljára, vagy olvasták-e a Szóval megint zsizsek az az élet, hogy, hogy érdekes könyvekből, vagy a filmeseket megislető könyvekből, filmek készülnek, amire nagyon bevők az emberek, és menő ezeket megnézni. Én most arra izgultam rá, hogy ugye a Marvel filmek most rettenetesen népszerűek a mozikban, Aha. és az Iron Man 3, ami most tarolt borzalmas pénzeket, de aztán be van készítve nem sokára nyárra Wolverine, és akkor emellett meg a, indul egy tévésorozata Shield a S.H.I.E.L.D. ügynökeinek a főszerepével. Oh, az az menő lehet. Igen, tehát á, tudjuk, hogy abban valószínűleg nem lesznek benne ezek a nagy és drágok karakterek. Egyébként érdemes utána olvasni, hogy, hogy milyen viták, meg botrányok vannak. A... Hoppá, valaki kiesett itt. Itt vagyok. Akkor ez az Ádám lehetett. Én meg vagyok. Én, én estek ki, csak visszatértem. Oké, okay. a... szóval. Az, hogy visszahúzunk. <gül> hogy uh, milyen pénzeket próbálnak a színészek elkérni Ugye, egy, egy újabb folytatás után. Hát itt elővették a B karaktereket, meg a, a Shieldnek az ügynökeit, és ebből egy számomra nagyon izgalmas tévésorozat uh, készült. Úgyhogy én is ilyen óvatos izgalommal várom ezeket. Hát én vagyok az, az az egyetlen ember, aki ezt a Game of Thrones dolgot se követi egyáltalán. Hú, már egy ideje, és ebbe vallom őszintén, más sorozatokra kattantam, meg, meg fáj az, hogy nincs vége. Tehát a sorozatoknál a beláthatóság az fontos. Mindenesetre Hú, meg, meg hagyd panaszkodjak, szerintem ez a kesző sorozat, amit mind a ketten követtünk, és van irodalmi vonatkozása. Igen. Az is porzalmas ez az év, vagy számomra legalábbis. Tehát én így kínlódok minden epizódon. Miért nézed még? Hát, mert valami ilyen hatalék. lezárást keres az ember ezekből a dolgokból, és pont azt nem kapja meg. Úgy kell abba adni, hogy én hagytam a véletlenül. Tehát, hogy egy, valahogy most így nem volt annyira fontos megnézni, és aztán egyre nehezebben volt. Kipróbálom. De igazából így a sorozatok kapcsán már merült fel bennem, mint kérdés, hogy Soha nem olyan könyv, amit ti direkt mondjuk sorozatban, tehát ebben a klasszikus, mondjuk 20 rész, vagy 24 egy évad, vagy 6 rész. Vagy angol sorozatoknál azt sem megadja mm. a lehetőséget, hogy a klasszikus sorozat az a három részes brit. 3 <gül> <gül> <Három> vagy 6. <hat. gül> igen, igen, a 6 az, az úgynevezett legcses brit formátum. <gül> Szóval hogy mit néznétek meg sorozatban? Tehát ilyen szépen, komótosan kibontva, nem másfél órában, nem három, egy seggel végigülve a moziban, hanem néhány hétig fut, esetleg egy-két évad. Az a baj, hogy nem. ezeket sose ja. egy-két évadra írják, tehát mindenképp elnyújtják, mint a rétes tésztát, és nem akarnám egyik kedvenc történetemmel se, hogy ez történjen igen, az arakas sziszi szenvedésekbe belehajtani őket, de ugye mikor olyan... már a kapcsolatok is, meg akkor már mindenki mindenkivel tud. <gül> de ugye itt van a Sherlock cím, és az hatalmint iszonyatosan népszerű, és... Azt mindig tetszik nekem is. Igen, igen, és ugye az is klasszikus irodalmi, de ezeket az epizodikusságokat jól me megtalálták, tehát vannak olyan irodalmi művek, amelyeket viszont fel lehet úgy dolgozni, dolgozni sorozatban, hogy, hogy mondjuk maga a könyv is egy ciklus, mint például most, hogy belegondolok a Bélgírkos sorozat. Hát, hát meg nekem ugye a A francia istóriát akkor... Oh, oh, Abba meg, meg lehetne a szex is, ami kell ugye a modern, ilyen kábelen terjedő sorozatok. Így sorozat lenne ez is még Igen, jó kis kardozás. Aztán a szalmába ott hemperegnének. <laughs> Igen, a csípkésengel. Meg hát a, ugye, ami eléggé adja magát, mert re rengeteg ilyen történet készült az eredeti sorozat után is az a James Bond. Tehát, hogy könyvbe kijött már, nem is tudom, 15-20 folytatás biztos mindenféle gyanús író tollából. Ezzel az erővel akkor lehet a Martinis ügynököt belerakni tévésorozatba és simán nézném is. Aha. Már nem lehet lejjebb taposni, tudod? <tűk> Még a kindertajás figurám. Ó, oh, oh, biztos, hogy van ilyen. <gül> Tényleg? Meg kell rázni, tudod? <gül> <gül> Nem keverni. Igen. Tekerek közben itt a kis e-könyvtáramban, Stross-nak a Atro archives -a sorozata. Tudjátok, a komputációs demonológia és, és iPhone-os szellemírtók. Simán működne ilyen kicsit darkosabb olyan, mint a Dresden sorozatként szerintem. Uh -huh. meg, meg mindjárt mondom a nevét Stevensonnak a kriptonomikonja amit sehogy nem lehet máshogy megfilmesíteni mert annyira bődőlegesen hosszú és annyi, annyi szállat kezel de abban is van mondjuk egy két évad és abban az amerikai típusú rá edesúl én, én úgy szerettem a sose volt most így eszembe jutott hogy... hol volt? micsoda? Soseholból volt BBC sorozat, ilyen nagyon igen, lók igen. Azt. Meg most van új, uh, új hangos. De pont ezt mondom, hát, hogy nagyon szerettem hát. azt a sorozatot, tehát hogy még meg tudnék egy két kéven ilyen történetet sorozatban, és nem zavar ez, hogy ocsó. Én meg azt nézem, hogy a, még amit mondtam volna a típnek, a Rebus ré, nyomozó, hát abból bőven van már több, több sorozat is. Azt mondja, három évadot megért, négyet. És magyar és mondjuk megnézni David Veronnak a tévifilmsorozatát. Most szerintem valaki itt felsikolt a hallgatók közül is. Az milyen jó lenne. Én megnézném, basszus. Én. Én csak Nehéz, nem, ne, nem tudom, mondjuk lehet, hogy csak azért, mert ismerem a helyszíneket, de az nekem nehéznek tűnik előállítani. Mint hát ahogy nem jön. lehetne olcsón, az biztos. Egy Condorville mostán sem egyszerű elterelni a kombinót, hogy szétlőhessék a Abazia kávéház helyen levő kh Figyelj, cégéi, mindent meg lehet csinálni. Úgyis a nagy filmekhez is itthon is gyártják ezeket, kell béren ugyanazokat a szakembereket, hogy csinálják meg, nem? És azok drágák. Hát ez az. Hogy béna lesz. De megéri. <laughs> de jó, egyébként persze forgassa aki valaki most most. Így van. Na jó, van, akkor ezen elábrándoztunk, de van-e még hír? Igen, meg, egy... meg a hallgatók, hogy ők mit filmesítenének meg. Vagy írjanak könyvet, amit elolvasnunk. Vagy filmesítsék meg. Igen, vagy, vagy egyik fel a következő adás, mert rohadtul vagyok, nem? <gül> <gül> Onnyi lehetőség van, segítsitek a munkánkat. Uh, van a következő hír egyébként, mégpedig a Tesco Biblia, ami, amire én felkaptam a fejem eddig, ez a nem egy hülye ötlet. Vagy hát nem, nem annyira gagy, mint vártam. Uh, van egy új uh, biblia kiadás, a, amit a Veritas kiadó adott ki. A Tesco-ban is beszerezhető, ami egy, egy ilyen furcsa húzás. És ez ilyen színes, gerincű, úgy néz ki, mint egy vastag filofax nagyjából. Műbőr, minden divat színben megtalálható. És csak egy picit néz ki furcsán, igazából... De akkor nincs, nincs nem, nem, nem, nem nagyon gaz. Tesco House Brand izé. nem, csak találtak distribúciós partnert. Aha. És, és azt jutott erről hogy egy kollégámmal beszéltünk, egy teológus a felesége. És ő mondta, hogy egy olyan magyar biblia volt, ami volt, ami, amit igazán olvasványosan terveztek. Ez a a protestáns újfordításnak a 75-ös kiadása, ahol nem volt két hasába tördelve. A, a Tesco-bibliában a Színesben abban két hasában van, Itt jár a szemed a hasább két széle között, és közben számok vannak a, a igéknek megfelelően. Na ott ettől eltekintettek, kiért a lapszéléig, és felső index voltak a számok, hogyha valaki nagyon keres hivatkozás alapján, akkor meg tudja találni, de alapvetően olvasni lehessen. És ettől az ötlettől úgy megijedtek 75-ben, amikor kiadták, és soha többet nem volt ilyen, azóta mindet vissza két Hmm. Mindeneset nagyon, nagyon szórakoztatni ilyen tipográfiai dolgok, játszanak játszalak a de nem is gondoltam volna. ez az mindig olyan konzervatív könyvnek tűnt, és ehhez képest. Uh, mit, mit lehet mondani egy bibliás hír után? Nehéz, <gül> nehéz de ugye, most, igen, nehéz ezzel vicceledni és meg komolyat mondani, mert mindenki ennél sokkal jobban tud jobban ért hozzá. Én támogatom ezt, szerintem, ez meg tetszik is egyébként a alapjáraton, nem teljesen, de lehet, hogy pont ezt a kiadványt láttam egyébként most Alexandra könyves ahol egy hete jártam, és ráncsodálkoztam, hogy ez a biblia milyen jól néz ki, de ott, a, ott nem a gerincet lettem, hanem így a, rögtön a, a borítót, és, és egyszerűen maga, mint könyv tetszett. Ez örülök, mert mintha mindenképpen nagyon-nagyon visszafogottnak kellene lennie, ahol az embereknek fontos, hogy forgassa folyamatosan. Legyen, Én már egy elképzelem, hogy valaki bemegy a DM-be, vesz egy szürke 50 árnyalatát, majd átmegy a Tesco-ba egy Bibliáért. De legalább nem de ilyen nagy van fekete. Még azt meg kéne nézni, azt nem látni a képeken egyébként, hogy arra nagyon jó Biblia van nyomva tudjátok, az ja, a... Ja, igen, igen. Ja. Atomnyi és mennyire jó a megfogni. A bélyeg albon elválasztolat. És vagy, igen. Jó, hát ennyit sem hittem, hogy nyáladzenifunkai biblia kiadásra. egyébként, de ezen is túl vagyunk. Uh, van egy perem még itt bekészítve, de hogyha van valakinek jobb híre, akkor hagyom, hogy azzal hojtassuk. Hagy szóljon. No, jó, akkor egy könyvtárost ijesztett meg perrel egy én, tudományos kiadó szervezet. A Fickó megcsinálta azt, hogy összehetett egy listát a, azokról a kiadókról, akik én, tudományos munkákat, tanulmányokat, stb. adnak ki borzasztó nagy pénzért, majd ehhez hozzáférés biztosítanak más intézményeknek borzasztó nagy pénzért. És ezek közül összehetett egy ilyen halálisztának nem mondanám, mert olyan, mert nincsen szó, de azért akik a a legkevésbé jó arcok ebben a világban. Az, hogy az első lista az 243 tagból áll, és van még egy folytatás további 126 az mindent elmondott a dományos kiadásnak az állapotjáról. Ezek közül csak egy sértődöttnek annyira, hogy nyakába próbáljon aztani egy, egy, egy milliárd dolláros pert, de nem hiszem, hogy sikerülni fog neki. Minden esetre jó látni, hogy ott is mozog a levegő. Uh -huh. És akkor a könyvek igen, és ismét én beszélek, hát ez milyen, akkor mondom, hogy Scott Westerfeldet olvastam a héten, euh, illetve múlt héten kezdtem bele mind a két könyvét, a Leviatánt is, amiről szerintem már volt szó az atásban, Gabi, te olvastad, ugye? És adta is, én emlékszem. Igen, igen, én nagyon, nagyon szerettem, például uh, elkönyvben olvastam, és nagyon jók voltak az illusztrációk így is tudom, hogy megjelent a kettes, de nem annyi, annyi volt előtte ez a könyvfesztivál, az nétei. És most gondoljátok el, hogy könyvhét teljesen Mi? össze, lesz? össze tömörödik itt minden. Én június első hétvégéje, vagy ilyen június Jó Jóisten! És mindenki arra, készül. mindenki arra készül, és már csepegtetik a címeket, borzasztad, de mesélj a könyvről. Amit... Még első el alvastam, hogy a könyvfesztiválon vettem, ez Aha. útonállás, meg minden nagyon papíron olvastam egyébként, mert az adasztrák azok valahogy mindig papíron vannak meg nekem. És, és nagyon furcsa élmény. Aki nem lapozott még bele a kiadás az mindenképpen tegye meg. A 18 pluszosak vagyunk? Hát most már volt, Izé, mi volt? Jó, akkor lóba szó nagybetűkkel van nyomtatva. Aha. De ilyen igazi atom, 243 pontos. Úgyhogy ismét sikrülök magamat hét évesnek érezni. Szerintem ez még belefér, de a fúziónál az azért durva volt. <gül> Jó, legközelebb a vigyázok a számra, ígérem. Szó szóval óriási hogy ez a 30 karakter van egy oldalon szintű. Nem, annyira nem. És már azt sem keresett, hogy hol fog kihajlani a következő ilyen ábra a könyvnek a síkjából, de azért nagyon nagy betűkkel van <gül> és És ezt le kell győzni olvasás közben, nem hittem, hogy ilyennel találkozni fogok, hogy rette, rette, és éjszaka van olvasok, és egyszer csak eltelik másfél óra, is 250 oldal. Csodálkozom, hogy megtátorodás történt. minden, aztán megnéztem, hogy kb. hány karakter napra, és akkor már értettem, hogy mi történik. Szóval úgy olvastatja magát, hogy van benne egy csalásnak. Hmm. Viszont úgy is olvastatja magát ez a könyv, hogy közben nagyon jó, hihetetlenül király. Van egy első világháború előtti alternatív Európa, ahol a gonosz németek, az ő szövetségeseik és több gyanús kis államok még, például Ausztria-Magyarország nagy gépeket építenek, amik kicsit hasonlítanak állatokra, de alapvetően mégiscsak gépek, füstölnek, zummognak, ágyúval lőnek, stb. És van a szegény fenyegetett Britannia és olyan piti szövetségesei, mint például Törökország, nem a Törökország nem szövetséges szövetség, mint, mint Oroszország, meg úgy a környék, akik pedig ilyen Darwin nyomán készült a előzőződik, a valamilyen ghk nevezhető állatokat tenyésztenek. Óriási bálna alapú léghajó ökoszisztéma, amire motorok is vannak szereved, de a belsejében is laknak, és úgy is is lehet pontosan elképzelni, bár, bár nagyon megpróbáltam, hogy milyen az, amikor egy palló van lefett, vagy bálna gyomorban, és ott sétálgattak jobbra-balra. És ők meg ezekben a növesztett, meg, meg gémmanipulált, meg módosított, meg tervezett a dolgokban hisznek, és, és ez az egyik háttérkonfliktus, az egyébként nagyon közelítő világháborúhoz, hogy vannak a, a barkácsok, ami nagyon jó szól a német blokkra, és vannak a darvinisták darvinisták, igen, az a, a, a britek és szövetségeseik, és az egész elindul a jó Ferenc Ferdinánd meggyilkolásával, ami mögött természetesen a gonoszok voltak, akik ki akartak robbantani a világháborút, és a Főherceg egy, egyetlen derab utódja, menekül az egyik irányba. Egy szegény sorsú angliai kislány pedig próbál bejutni a, a király légi erőbe, mert hogy ő meg ő ott a jövőjét, ahelyett, hogy babákkal játszana, vagy, vagy réklit kötne a gyereknek. És aztán az ő sorsuk fonodik össze, és utazunk végig nagyon pikarest módon az egész világon. Alpog lett serej, a másik kötetben török bazár, összeesküvés, menekülés rejtett dolgok, titkok, meg Én különböző színél az Nagyon jó, azonnal olvasd, de most. Úgyhogy okay. úgy, úgy gyerekkönyv, hogy, hogy nem lehet letenni felnőttként sem, és az első tíz oldalnál, amikor megszokod a 272-es betűméretet, utána már nem is szégyenkezem miattam. <síns> Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy milyen a behemú mert én a Leviatántól olvastam, és kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire kanyarodik el, vagy mennyire pontosan ugyanazt hozza. Tehát egyszerűen egy szétdarabolt könyvnek a más, egy másik fele, második harmada, vagy valami kanyarok vannak odabban. Kanyarok vannak, van egy teljesen külön kaland. Ugye a Leviatán az ott ér véget, hogy, hogy elindulnak Törökország felé, ahol van valami küldetés. A Belmúlt az gyakorlatilag Isztambul nem nagyon hagyja el. Párdon, csak az És ott kalandoznak a szereplők külön-külön egymástól, meg, meg próbál ábrázolni egy, egy ilyen gépesített, németi érdekszférába tartozó, de mégis egzotikus, mégis ázsiai várost, vagy ázsiai és európa hatánálló várost, mondjuk az őszintét, az az igaz. Ebbe bele is lehet szeretni, de mondjuk úgy, hogy előző héten a olvastam, úgy lehet kevésnek is érezni azért. Üh, viszont a kaland az elviszi a hátán, meg, meg tényleg az a változatosság, hogy ha az egyik országban izzék vannak német négyszögetes gép, akkor másik a másik országban legyenek elefántok, mert az már az egzotikus országnak számít. Ez a, Ez a Scott Westerfield, akiről beszél? Igen. Hmm. Igen, ja, és egyébként az a plegyka, hogy nem kell megvárni a jövőjé könyvfesztivált, hogy ki jöjjön a harmadik kötet magyarul. Ó, oh, És lehet tudni a címet, hogy ez milyen nagy állatot fog. Uh, Meg... Góliát, Behemút. A Góliát lesz a harmadik, és hogyha az eddigieket fordították, akkor gondolom az is az lesz. Aha. Mindenféle más sorozata is van neki, van egy Midnighters című sorozat több résszel már. Van egy ágly, mi ki jött magyarul, nem tudom melyik kiadónál. Meg van még valamilyen társ, társregény ehhez a trilógiához a repülési két könyv. Hm. Én, még, én még az egész az annyit fűznék hozzá, hogy, hogy ez a világ ez rajongókat annyit szerzett, hogy, hogy a könyvfesten, könyvfesztiválon ott voltak a beöltözött steampunk figurák, és azt hiszem, hogy már így a Facebookon is láttam ilyen fotókat, nem is tudom, hogy Ilyen-ilyen könyv volt még, ami, ami ne kellettük nagy puszkó csinálni a rajongókat, kosztümeket, pűs beöltöző... állatokat. A beültözős steampunk egyébként korábban is volt. Talán korábban, mint ahogy Magyarországon steampunkot kezdtek el kiadni. Halgépezetet nem számítjuk, persze. Aha. De, de tényleg most már erősödtek meg. Meg látni mindenhol ugyanazt a csapatot ezekkel a nagy jelmezekkel, meg köcsök alappal, meg hegeztőszemüveggel. Azt egyébként meg kell osztanom, hogy ugye nincs, nincs fél órája, hogy beregisztráltuk ezt a Kindle fire és automatikusan a rendszer azt a nevet adta, hogy Balázs negyedik kindle ja. és most meg böngészem ennek a Westerfieldnek a könyveit, és akkor a könyvek alatt írja ide az azon, hogy don't have a Kindle, get your Kindle Hír. Tehát nincs annyira összegintegrálva a rendszer, még egy ötödiket el akar adni, vagy mi? ez sosem, sosem később venni, még egy kindult. Uh -huh. Jól vagy, hogy az előző hárommal valami történik. De akkor most azt, Látja, ezt papírba kéne? Gabi, te azt mondtad, hogy ebben is szépek az illusztrációk? Én ebben akartam megvenni, mert kényelmes a és én ennyire felnőtt vagyok. És azt gondoltam, hogy majd az én kompromisszumos lesz, ne, nem éreztem annak. Nekem így elegendő volt, de megnézném azért papíron, is meg, meg nem tudom, lehet, hogy a... a családban más is és, és lehet, hogy ott jobban szeret, tehát jobban bejönne el a papírkönyv. Aha. A nagyon szép védőborító, keménykötés, nagy illusztrációk. Jó Est, van. És este, Csinos, na, Oké. Okay. És hát az illata. <gül> na, és akkor most megvolt az ifjúsági regény, és akkor a Gabi valami nagyon... Rögtön megy még lejjebb, mert Igen. én regényt olvastam méghozzá a Trappity második részét, amelyről ugye kiderült, hogy fent van online, és kicsit szerkeztve még inkább, és ezt amikor elkezdtem olvasni, és ugye közepéig jutva már így felírtam, hogy akkor ezt olvasom, akkor, akkor nagyon szépeket írtam ide az adás belső de amikor befejeztem, akkor ezt kicsit vissza töröltem. Elképesztően viccesen indul, és olyan, olyan jelenetek annyira vicces pillanatok vannak benne, párbeszédek, hogy, hogy én nem is tudom elkezdődni, hogy hogyan, hogyan veszi ezt egy gyerek, ez egyértelműen a felnőtteknek szól. Nem akarom elszporozni, ugye itt ez a kis település, kavics vár, amelyet megismerhetünk az első részben, és, és szükséges is ismerni az első részt, mert számos karakter van, akiknek a múltja az így helyére kerül, hogy most ők kicsodák, ugye itt is megvan az intrikus, ezek a karakterek, akik az a polgármester, a helyi festő, a felesége, a hollem, a hollem, holle aki állandóan tökfőzeléket főz, a muzeológus, a kukás emberek, akik a, a Kiménse leprőfigura, tehát azok a karakterek, amik mindannyiuk nagyon jól meg van ragadva, és már kaptak egy kis uh, múltat, és uh, ezzel a múltal kell most ebben a kettes könyvben uh, elképzelni őket, és jó, hogyha hozzá tudod csatni. És ami miatt nekem végül kevésbé tetszett, az az, hogy elkezdi nagyon kavarni a történet, tehát intrikák, gonoszok, rögtön kapásból négy gonosz karakter összeszövetkeznek. Na most itt a gonoszság is rendkívül finom és kedves, tehát nem egy Harry Potter kategória, hanem maximum tortát vágnak a másik képébe, de nagyon gonoszul. És, és a könyvfelejtő hirtelen hogy olyan kautikusan sok lett, hogy most ki mit trükközik, mi lenne a célja, persze ugye ez elég kifacsart is, hogy ott ki az a, mi a jó cselekedet, mi a gonosz cselekedet és, és akkor úgy éreztem, hogy ezek a karakterek meg a jó jelenetek viszik el a hátukon a történetet, de, de az a sztori, hogy most uh, mit akar a gonosz, és hogyan mentik ezt meg, hogyan mentik meg megint a várost ezek a jók, ez, ez, ez, ez kicsit sok volt. Ettől eltekintve, uh, Szerintem továbbra is ajánlható gyerekeknek. Van harmadik rész? Én nem tudok róla. De lehet, hogy készül. De az is lehet, hogy kifulladt. Oké. a megfilmesítést már. Lesz-e sorozat? Tom Cruise lesz trap. Hát nem... Igen, végül is ez egy kis manó. Bármit eljátszik. Mi ezt poszban megoldják? nem is itt a lábában, photoshoppal. Hát amúgy sem nagy de, de valami egész mást is olvasta, én úgy. Látom. Igen, igen, igen, és ez pedig mély a konzulvárosa amelyet még annak idején rendeltem meg egy ilyen nagyszerű akcióban, hogy Konzulváros, meg a félelmetes gépezet, és akkor még egy banks könyvet kap az ember ajándékba. És, és mire ezek befutottak, befutattak, a is befutott, és, és félre kellett tennem őket. De most eljött az ideje, hogy a vitatott borítójú konzolvárost elővegyem, és hát nem sokáig lehetett becsukni, tehát gyakorlatilag addig olvastam, amíg el nem fogyott. Most nem egy éjszaka alatt, hanem, hanem nagyon megragadott. Ja, én amúgy is elviszem azt a balét, hogy itt ajnározom mi évét az adásban, és elolvasom a könyveit, és ennek tükrében mondom, hogy a konzolváros egészen furcsa könyve mi élnek. Ez a, gondolkodtam, hogyan lehet megragadni, hogy mennyiben más, mint azok azok az elburjánzó, barokkos, brutálisan rátelepedő, de tele rengeteg apró ötlettel, rengeteg apró kanyarral, motívummal, cirádával, amelyek Néha. Amelyeket én olyan lassan tudok elolvasni. Igen, igen, igen, néha folytogatják az embert, de néha pedig egyszerűen gyönyörködik bennük. És akkor azért nem lett? Nem minimális. Ez 464 oldalas haiku. Uh -huh, igen. Ez még szótakban kijön. <gül> hát igen, sok, sok benne a más hangzó, az tény. És uh, így a három sor meg lett. Uh, tehát olyan, egyfajta kamaradarabnak e, tudtam elképzelni. Az alap története az, hogy e, van egy ismert univerzum, egy olyan világ, ahol különböző humanoidok, nem humanoidok élnek, e, a köztük levő, ezek között az világok közötti mozgás, vagy bolygók közötti mozgás, az Immer nevű. E, hipertérszerűségben immerülők, filóta figurák intézik, és egy, a főhősünk egy olyan hölgy, aki ennek a Ariyeka nevű bolygónak a Konzulváros nevű városában nőtt fel, és onnan szabadult, meg úgymond meg, meg, sikerült unérni a bolygójáról, sikerült ilyen immerülővé válnia, és mikor összenezesodik, egy nagyon-nagyon különös házasságot köt, második szintű érzelmi, szexmentes házassági engedélyük van, ha jól emlékszem, valami ilyesmi. Tehát egészen csak ilyen, ilyen apróságok, amelyek felvillantják, hogy milyen Furcsa kapcsolatokat lehet ott kiépíteni, attól függően, hogy milyen világban él az ember, vagy milyen bolygó kultúrájában. A férje pedig nyelvész, és ezért visszatérnek a, a bolygóra, ugyanis a bolygó maga egy rendkívül különös hely, ahol egy olyan őshonos faj él, akivel eleinte lehetetlen volt kommunikálni, ugyanis az ő nyelvük az nem úgy működik, mint minden más ismert nyelv hogy létezik a jel és a jelölő, vagyis hát a jel, jelölt és a jelölő, tehát hogy egyfajta kapcsolat van, de ez a kapcsolat az függően attól, hogy milyen a szó tágabb, szorosabb, a hangutánzó szavaktól egészen a rendkívüli, rendkívüli távol eső, Nyelekig. Ezek a lények pedig, akiket gazdáknak eredeteben hoztaknak neveznek a helyek. Ezek azt tudják mondani, a, a nekik a beszéd a nyelv, az ami létezik. Tehát nekik nincs semmi, ami nem létező, például képtelenek hazudni. Borzasztó nehéz megérteni, és erre az egész könyv fele elmegy, amíg az ember el tudja helyezni azt, hogy hogyan is működik az ő nyelvük, és mindez úgy derült ki, hogy próbáltak velük kommunikálni, és megfigyelték az ő kommunikációjukat, és mesterségesen reprodukálták azt, tökéletesen ugyanazokat a hangokat, Amelyet ezek a lények nem értettek, hanem nem tudták beszédként, kommunikációként tekinteni, hanem egyszerűen, mint a szélzúgás körülöttük. Tehát fel se kapták a fejészerűségüket, ami persze nem így valami furcsa területük van, ahol vannak szemek, vagy ilyesmi. És kiderült, hogy ez mindenképpen egy személyiség kell, mert hogy az is része a beszédnek. És akkor rétároztak az emberek olyan karaktereket, a konzulokat, akik képesek arra, hogy kommunikáljanak ezekkel a lényekkel, de hát ennek megvan az ára. És itt ebben a nagyon-nagyon furcsa nyelvi kultúrában, nagyon furcsa másik ehhez igazodó emberi civilizációban kirobban egy konfliktus, és ebben a világban, ebben a városban játszolik a történet java része, nem mondok el róla semmi ö, részletesebbet. Most olyan, mintha az első száz oldalt felolvastad volna, a olyan élményem van. Egy picit elhagytál, igen, egy ilyen szellemi út útszélén várom. <hállt> ha, ú, nagyon, tehát az, amit ezt a... a, a, a organikusan épülő miévi regényekben tehát, e, e, megszoktuk. Itt, itt is meg vannak ezek a gyönyörű ötletek, de, de valami hihetetlen higgadtság, méltóság, teljes, lenyúgodott le, le állapot volt benne. Ez az egyvárosban történik ilyen diplomáciai fordulatok, nagyon-nagyon jó érzelmi ö, szituációk, ahol különböző szerelmi egyéb viszonyulások bontakoznak ki. És mindenre van nyugodtan, lassan ideje a szerzőnek, és mi is nyugodtan, lassan elolvassuk ezt. Nem, nem az a fajta pörgös könyv, hiába abszurd az egész, tehát uh, nyelves, nyelves nem? nem fontos. És uh, én egyébként nagyon ajánlom, nagyon szerettem ezt is. Én inkább Tudom, a hogy... Trappity választom. <laughs> hát okay. sajnálom, nem tudtam elég jól kiemelni az értékeit. Nem, hát, nem, a... inkább a korábbi tapasztalat alapján. Aha. Na, viszont én egészen mást olvastam, amit szóltok hozzá. Ugye hetek óta, hetek óta már itt elmerültünk krimikbe, meg science fictionben, most egy kis non-fiction befigyelt. Viktor barátunk ajánlott ezt a könyvet. A Nassim Nikolás Taleb nevű arab származású tudósnak az Anti-Fragile Things That Gain From Disorder című könyve. És egyébként a, az én kockázat kerülő viselkedésemről beszélgettünk, és annak kapcsán jött elő ez a könyv. Már korábban is így kacsingattam rá, de most akkor így bevállaltam, ha már beszéltünk róla. És hát a korábbi élményem ezzel a fickóval a Black Swan, amit... Akartam, ez a Black Swan-as ugye? Igen, igen. És abból is az gondolat, az teljesen érdekes volt nekem, meg megis is maradt a fejembe, meg értem, meg minden, de magára a könyvélményre nem, nem emlékszem egyáltalán. Viszont most így a, hát, pár száz oldalon túl vagyok olyan, nem is tudom, 60 százalékánál a könyvnek, és na nagyon érdekes élmény. Ugye az az alapgondolat, mindig ilyen gazdasági, meg politikai folyamatokat figyel meg a fickó, és ugye a Blacks van az arról szólt, hogy, hogy a a bankárok és a, a közgazdászok mekkora idióták, hogy, hogy mindenféle uh, projekciókat készítenek, vagy készítenek Excel táblákat, amiből az jön ki, hogy valami, valamit érdemes venni, valami befektetési formába érdemes befektetni, holott pont a váratlan dolgot nem tudják belerakni ebbe a táblázatba. Ugye ez volt a, a Black Swan, hogy, hogy igazából mindig vannak ilyen disruptív dolgok, amire senki nem számított, mert eddig még nem láttak csak izé, fehér hatyút. Tehát amikor, amikor még nem láttál eddig csak fehér hatyút, akkor van egy olyan feltételezésed, hogy minden hatyú fehér, és akkor megjelenik a Black Swan, és akkor ezzel kész. Ez az Anti-Fragile, ez kicsit még inkább tovább megy, hogy hogy itt is a közgazdászok és a bankárok ekézése az, az, az folytatódik, ugyanilyen mélységben, mindenféle sztorival, meg, meg véleményen minden, de tovább megy egy lépés, hogy igazából nekünk, mint személyek, meg, meg, meg, meg városok, meg politikusok, meg közgazdászok, meg bankárok, abba kéne gondolkodnunk, hogy nem attól tartani, hogy jön valami ilyen nagyon váratlan, diszruptív esemény, ami teljesen tönkreteszi a feltételezéseinket, hanem igazából olyan dolgokat építeni, meg olyan befektetési irányokat találni, meg olyan gazdasági folyamatokat támogatni, ami a véletlenszerűségtől, meg a váratlan fordulatoktól, meg a kisebb törésektől csak erősebb lesz. Ez az anti-fragile koncepció alapvetően nem, nem is akarok nagyon belemenni a, a részletekbe. Azt mindenképp mondám, hogy akit érdekelnek ezek a fajta folyamatok, akinek tetszett a Black Swan, érdemes elolvasni. Egy picit határeset, eléggé technikai dolog vannak benne, formulák meg minden, de azért egy, egy, egy olvasható dolog. Tele van jó pufa anekdotával, vannak ilyen nagyon jó pufa aki már a, a Black swan is előkerült a Fett Tony, a, a teljesen e, tanulatlan, de nagyon rafkós e, befektető, kivel mindig példálózik és nagyon e, vicces a, az, a az a fajta mély gyűlölet, négy, amit lettem, tényleg, tényleg a... a... Hopp, közben megjött a visszhang is. Ez a mély gyűlölet, amit kialakított magában a, a pénzügyi világgal szemben, és ez a fröcsögés néhol vicces, néhol kicsit sok is. Meg mi, mint nördök, mi is megkapjuk, hogy, hogy miért tesszük tönkre ezzel a neurológista szemlélettel a, a, a világot. Elgondolkodható mindenképp, nekem abszolút időszerű volt, hogy így én is magamban rendezzem ezeket a befektetéssel kapcsolatos gondolatokat, meg a kockázatvállalása, és nagyon, nagyon szórakoztató olvasmány. Néztem közül, hogy mit csinál ez a fickó hogy ennyire anyáza a pénzügyi világot, de meg a pénzügyi világban dolgozik. Hát igazából lehúzott egy jó tíz évet, milyen, mint ilyen options trader, és tehát itt tényleg a a, a, a trading Floron, tehát megszerezte azt a tapasztalatot, hogy hogy, hogy működik ez a világ, és, és van neki egy ilyen tudományos háttere, illetve a trading után is folytatta a, a, a különböző kutatásait, és talán így nagyon élesbe szembe jött neki, hogy, hogy amit magyaráznak formulák, meg szabályok tudományos alapon annak igazából mennyi köze van a tapasztalaton, meg a sok-sok a, a éves tényleges munkával szerzett tudáshoz, tehát hogy, hogy mennyire utólag igazítják a formulákat, és nem az, hogy, hogy az befolyásolja, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, hanem hanem próbálják utólag belemagyarázni. Szóval jó pofa. Most egy, egyébként tehát abból a szempontból, hogy szórakoztató könyv, hogy azért mindenkinek hoz. Megkapja a TED, meg a nördök, meg, meg, meg a média, meg mindenki ezeket a, a nekem írták egyébként, érzem. Igen. Ádám, neked nagyon tetszene. Egész biztos őkben. Jó, tílus, a kintalomra, abban lesz van akkor. Én, én azt mondanám, és ő is azt mondja egyébként, hogy szerinte az alapmű, ez az Entire fragile tehát ezt, ezt törst föl. Ezt és, még nem vettem meg, azt mondd igen. Aha, és, és annak egy ilyen folyománya gyakorlatilag, illetve ahhoz kapcsolódik a Black Swan, de, de ezt érzi neki most a, a fontos alapműnek. Aztán van ilyen a könyvben, hogy, hogy ő például nem is olvas olyan könyvet, ami tíz éven belül íródott, és akkor nem tudom, hogy miért várja, hogy mi olvassuk őt. De, de mindezt egy, egy, egy nagy karakter mindenképp, és az egész biztos, hogy nagyon sok életképes és fontos gondolat van benne. És, és tényleg az ember, aki, aki gondolkodik, hogy hogy juthatnak ide a, a, a tőzsdék, meg a befektetési bankok, annak is egy érdekes input. Miközben gyorsan után néztem annak, hogy, hogy mióta működött a Lehman Brothers, hogy csak úgy megtanulták és gyorsan felbukkantak -e, de nem igazából 1850-ben alapították. Aha. De mindegy, és ez csak a plebejusénel mondatja vele meg fogom hmm. én ezt nézni. Oké. Okay. Na, ezzel zárjuk. Lehúzok a, a rólót. <laughs> Igen, úgyhogy mindenki fújja a gyertyát, aki előtt van. És milyen sok gyertya hallod? Ciao. <laughs> Szia. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.